Рудавка вмощується на канапі і пробує відсортувати різноманітні запахи його помешкання. Але в неї спотворений нюх вагітної жінки. Піднімає очі вгору і прислухається, як на горищі ходить Бранко. Пробує вгадати, в якому кутку стелі гупне наступного разу. Ви можете говорити, гукає з гори він. Я вас почую. Вона починає нудотно вибачатися за свій прихід, пояснює, що вчинила тісто і побачила, що воно вийшло занадто рідке, треба ще трохи борошна, а в неї вдома вже нема, а до склепу важко йти. Так добре засубрила цю історію, що повторює її на повному автопілоті. Потім розповідає, що саме вона хотіла зробити із вчиненого тіста. Завдяки їй Бранко вивчив рецепт приготування здобного пирога з фруктовою начинкою. Правда, лише в теорії. Начинка може бути різна. Цього разу мала бути ананасова. Як втомливо бути вагітною жінкою. Чоловіка вдома нема. А «Мені весь час хочеться солодкого», – капризно, – повідомляє вона Бранко, що на секунду вигулькує у квадратній дірці люку. Цікавиться, хто в неї буде, хлопчик чи дівчинка. Вона чомусь не відповідає, натомість починає розпитувати про призначення освітлювального приладу, що стоїть ліворуч від неї. Бранко не бачить і просить пояснити, який саме прилад її цікавить. Над головою чутно гуркіт. Ну, оця штучка, кричить вона з таким логічним наголосом, з якого Бранко повинен зрозуміти усе відразу. Екскурсу з теорією фототехніки, однак, не відбувається. З-під височезної стелі карколомно летить гігантський брунатний барабан. Вибухає на підлозі у небезпечній близькості від сусідки, що розлітається на друзки, щось надрівно даринчить, якісь дротики розриваються з таким звуком, ніби репають вени, дзвенять шибки, холод провалюється у живіт крізь діафрагму, що луснула з переляку. Негайно з-під стелі скочується Бранко, теж переляканий і морально готовий приймати невідкладні пологи. У постраждалої візитерки ранить ногу об розтрощений піонерський спадок, не може зрозуміти, як це так, щоб барабан і раптом розбився, довго і гречно вибачається. Сусідка скрадливо перевіряє комбінезон між ніг на предмет сухості, потім підводиться і ображено простує до дверей, навіть забувши кинути на прощання традиційне. Шкода, що немає. Борошна доведеться все виляти. Бранко шкутильгаючи, проводжає її до дверей, у дверях вибачається ще раз, зачиняє, повертається, чухає потилицю і йде по сміттярку, збираючи рештки несподіваної аварії, все ще лає себе, ідіоти, впустив барабана, налякав бідолашну, вагітну. І от для чого людям вихідні? Для того, щоб відпочити, завершити справи, які давно цього чекають, і підготуватися до нових, наче правильно. Чому ж у Бранка не виходить все робити як слід? Раціонально розпоряджатися вільним часом? Відпочивати з користю? Можливо, йому краще взагалі не відпочивати, щоб не казитися від цього? Один вихідний, що не закінчився іще. ще... І вже дві рани, взагалі йому достатньо і дрібки вільного часу, аби щось зламати, розбити і поранитися об це щось. З його тіла ніколи не сходить різноманітні криваві відмітини. Як так? Бранко старенно вив'язує перед люстром фасонну білу краватку, намагаючись не зачепити пошкодженого пальця. Він не любить. Носити краваток робить це радше з поваги до країни, де народилися він і цей аксесуар. Можна, звичайно, знехтувати і цим міркуванням, але Бранко часом любить зробити...